sou sos vos que sou vai embora vai Bogujemo. Danas je primjetna i posebna vrsta duhovne drskosti, kako je sveti oci nazivaju, a ona se projavljuje kroz pretirano brzo i neblagosloveno uključivanje u duhovni prostor. Jedno od smutnjih koju imamo u našoj crkvi jeste ona vezana za svetu odbrgiju. Mi ovdje u mitropoliji, slava Bogu, nemamo tih problema ili ne u takvoj mjeri, što ne znači da nemamo drugih problema koje treba rešavati. Međutim, Nekim drugim parhijama imamo jednu situaciju koja poćeća na štao. Kad june uđe u prostor koji mu ne pripada, ono ne zna da izađe. Kad tele uđe u automobil, ono ne može da sjedi ni na zadnje, ni na prednje sjedištu, po najmanje zna da upravlja vozilom, da drži volan i da mijenja brzinu. E to i one, braće i sestre, manje je smiješno i u manje tragičnoj situaciji, nego hrišćanim koji uđe u prostor liturgije, da ne kažemo prostor, odara nesprema. I zato danas imamo jednu atmosferu, koja pojeća na šta. Nogi teško boljeli od duorrne gordosti i drskosti, latiše se velikih tema, uzvišenih istina. Dohvattiše se, to nekako i čudno zvuči i jeste sverusan fenomen dohvatiše se tajni nad tajnama one visoke mistike naše crkve uhvatiše se sve liturgije i postaše sposobni kadri da rešavaju probleme i da uočavaju nepravilnost smatrajući nešto ispravnije a nešto neispravno. I na tom putu dođoše do same ivice pogibeljne provalije da neku službu u nekoj crkvi nazivaju blagodatno, a nekom bezblagodatno. Ovu drugu potpuno ignorišući, pokrećući veđe i drugim sugerišući da tamo Boga nema. Mi ćemo večeras, a u ovoj nedelji, vrlo važnoj, kad nas Gospod poučava i otkriva nam Boles sa svojim simptomima, onu ne neizlečivu i ukazujući na bolesnika za koga ima nade i koji je krenuo na bolje, u priči i fariseji. Svi oni braće i sese koji kao telad uđoše u svešteni prostor tajne, Nisu ovu lekciju čuli, požurili su, preskočili drsko, gordo, neposlušno, a preskačujući, ignorišujući Božje blagoslove i onu neokodnu postepenost u ushođenju, ugroziše svoj život i svoju vječnost. Mi ćemo večeras uz Božju pomoć ako nam je već stalo da se kosnemo sve što učenja da se dotaknemo jedne od lekcije naše svete crkve terapeutskih lekcije Kako to Biva da onaj koji sebe uzvisuje Bude ponižan Jer gospod je danas bio jasan Na kraju evanđelja Rekavši da svaki Koji sebe uzvisuje Ponizit se Bez izuzetka To važi kako za caljeve Tako i za one patuljke koji maštaju po divovskim veličinama. Tako je bilo, gospod, to nije izgovorio prvi put jutros, nego dane i ta se istina bezbroj puta ostvarila, braća i sest. Kogod je sebe podizao, ponizio se. A onda Gospodi Spasive da kaže da oni koji sebe unizuju, ili kako se to u crkvi kaže, smiravaju, uzvisiće se. Gospod ih podići. Od tih riječi gospodnjih naša crkva, duhom svetim, jer sin Boži je rekao i ostavio prosto Duhu Svetom učitelju crkve da nas vodi u tajnu da nas obučava da pripremi naše ruke za boj i uči prste naše za rat kako se kaže u svetom Sautir. Duh Sveti uči djecu crkve kako da vojuju. I to učenje Duha Svetoga sačuvano je u našem apostolskom svetootačkom predanju i učenju. Zato je naša crkva tako odana učenju Svetih Otaca zato što vjerujemo da to nije ljudska mudrost i ljudsko učenje kako razni sektaši žele da nametnu nama pravoslavnima koji smo se od majke odvojili pa nas po tuđinama u tuđim duhovnim oblastima i tamo nas objeđaju kako to nije potrebno kako je dovoljno da prosto sam kreneš ka gospodu Oci ti ne trebaju, oni su samo ljudi, a ti zaslužuješ Boga. Iza tebe je poniženje da se obraćaš čovjeku. Ti si dostojan da primaš učenje direktno od Boga. Ti treba sebe da uzvisiš. Tako nas navodeći na Tanak Vedu. I pripremajući naše neminovno poniženje. A crkva nas uči, braćo i sese, da je u učenju svetih otaca projavljena duhovna sila i duhovna mudrost ne čovjeka, nego duha svetoga. Boga duha svetoga. On je učitelj crkve. Zato sveti aposol Pavl Jutros u poslanici Timoteju podsjeća ga, obavezuje ga, kao njegov otac, da čuva sveštene spise. Preko njega i nas obavezuje da čuvamo svešteno evanđele, da čuvamo apostolske poslanice i da čuvamo i učimo se iz spisa svetih otaca jer tamo je sadržana mudrost i umjetnost življenja. I data strategija je ovo živ borbi protiv duhova iz podnebesja, čija je glavna osobina gordost, braći i sese, i neposrušnost. Prvi koji se uzvisio bio je Zoran satan prvi koji je ponižan takođe on a postoje njega braći i sese svi oni koji je on svojim gordim neposlušnim duhom nadahnjivao i svi bez izuzetke bivaju oboreni u našoj crkvi postoji duhovni zakon Sveti oci su to i iskovali pa nam predali, a mi naučili, čuli pa naučili od njih gdje se kaže gdje je god došlo do pada, tamo je prethodila gordus. To je, braći i sestre, zakonitost duhovnog života. To je sto posto tako, ne moraš da budeš prozorljivi ava, dovoljno je da budeš učenik crkve. I znaj, gdje se neko je u grijeh, jer grijeh jeste pad. Čovek kad sagriješi, on je sebe ponizio, a pao je jer se prije pada uz visiju. Nad kim? Nad Božjim blagoslovom nad zakonom Božijim, nad učenjem Božijim. Na drugom mjestu se kaže oholos predhodi padu. Gdje god vidite oholos, braći i sestre, posebno ako je vidite u sebi, znajte da je pad Pred vratima. To važi kako za pojedinca, tako i za narod. Narod koji se uzoholi. Narod koji sebe uzvisuje. A i naš narod, pogotovo na ovim prostorima, obolje u zadnje vrijeme od neke prebolesne gordosti, baš onako bolesne, uske jadne od nekakvog nenormalnog nadahnuća nazovi nacionalno da to je teška bolest i ona vraća i sestrih zaziva veliki pad evo već smo počeli nogi da upadaju u tu provogu i otvaraju se zemlja se razdvaja sve više imamo jama onih adskih jama svuda oko nas Zemlja se otvorila, broći i svesi, i guta, masovno guta ljudi. Kroz važna učenja, kroz život u grijehu, kroz smrtne grijehe, jer smrtni grijeh to vam je adska jama. To su vam usta adova. A narod masovno griješi upravo tim smrtnim griješima i da sad ne nabrajamo sve one puteve široke putevi stran putice koje vode u propast vječu tako biva svakom onom koji se uzokoli nad smirenom naukom gospodnjom nad bogagoslovima crkve Hristove nad bogagoslovima velikoga i smirenoga Boga. Večeras ćemo uz pomoć svetog ignjatja bremčaninova braća i sese malo da se podučimo. Da vidimo kako to duh sveti uči svoju djecu da razmišljaju, da žive, da Ta oblast crkvenog ili duhovnog života je većini potpuno nepoznata. Ono što smo do sad naučili je da se svijeće za žive prislužuju gore, a za upokojene dol i to menes uče one naše batice pobožne tetkice i to je domet našeg saznavanja i učenja celo i mi braći i sese od toga na žovoj smugi ništa više ne znam oni malo bolje znaju da treba statioke ili on ili taj neki osnovni red kako se recimo ulazi u crkvu. Ali vidite, u odnosu na ono što crkva ima da nam da, sve to je opasno neznani, braći i sest. I kao tako, ono čovjeka ne može da smije. Ono može samo da ga Uzvisi. može da ga navede na pomisl da je on eto konačno postao pravi hrišćan, pravi sin pravoslavne crkve. Još ako uspije da pročita nekoliko pobožnih knjižica, na, pa dobiđe i neka sveta mjesta, pa mi dobismo još jednog učitelja crkve i takav obično brzo krene i da poučava naravno u duhu fariseja i da osuđuje tako biva kad ne naučimo kad ne uđemo u prostor istine evo da vidite kako Izgleda to učenje crkve. pritom ovome pristupamo sa koliko toliko pažnje, poštovanje i smirenja, ispovjedajući da smo daleko braći i sestve od visina ovog smirenog učenja naših svetih otaca, naših svetih učitelja. Knjiga Asketski ogledi Sveto Gignatije Brančaninovoj u izdanju Zadužbine manastira Hilandara, moćna učenja sistematski povezana i izložena od strane jednog od najuglednijih savremenih učitelja crkve, koji je posebnu pažnju obratio na te duhovne probleme, duhovne bolesti, govoreći i učeći nas u Duhu Svetih Otaca. A ono što daje prednost i vrijednost njegovom učenju jeste ta njegova blizina e, Duha, našem Duhu Vremena. Sveti Ignjat je već nove projeve, nove simptome drevnih bolesti. I kao dobri sin crkve i čadoljubivi pasti, otac i lekar, duša naših ostavio ove cijelebne meleme, na koje su se kasnije, pa i do danas, poslanjali svi oni koji su krenuli u potvrgu za istinskim zdravljenjem. Jedna od Vekcija, svetovih mjatija. Vi neki možda se sjećate, imali smo nekoliko vezanih večeri na temu smirenja. Ako se sjećate onog razgovora učenika i starca na temu smirenja i smireno umlja, bilo bi dovoljno da je nešto ostalo od toga, je biće nam lakše da napravimo i ovaj večerešni korak a ukoliko ni onda neke blagi gospod svima na pomoć. Naslog tog poglavlja glasi o trpljenju. Na samom očetku Sveti Ignjatije citira jednog od trezveno umenih otaca crkve ili ektika, jednog od otaca iz zbornika dobrotoljublje. Nažalost, ti oci su nama nepoznati jer treba iščitati sve one učitelje sa dalekog istoka, pa sve one koji nam dolaze sa zapada, a se onda upoznati sa raznim učenjima, filosofijama i dok sve mi to iščitamo serije odgledamo utakmice ispratimo mi nemamo više ni vremena mi nemamo kad da se sretnemo sa onim, sa onim ocima koji uviječe braći i sese tako da su njihova imena većini danas potpuno nepoznata a da ne govorimo o njihovim Učenje. Evo jedna tabletica iz arsenala svetog oca Ilije. Kaže, dom duše je trpljenje, jer ona живи u njemu. Hrana duše je smirena zato što se ona hrani njime. Trpljenjem svojim spasavajte duše svoje. Duša koja se spasava živi u Domu trpljenja. A hrani se hranom smirenja. Dom duše trpljenja, hranom smirenja. E tako braći se da ovo zvuči nepozna i dovik. Nismo navikli na ovakav glas, na ovakve pouke, na ovakav smireni. Mi obično tražimo da nas i selbe ako i kako moguće danas da izađemo iz doma duše Jer uvijek ako ikako može odma da prestane bol. I da se osvobodimo trpljenje. I tražimo hranu, ne smirenja, nego gordosti. Izvazeći iz spasonosnog doma, tražeći otrov, a ne hranu. Zar nije to raspoloženje, braće i sestre, vladajuće? Daj anesteziju samo da ne trafi. I daj gordost. Daj nešto, kao se kaže, da me digne. Da me podigne. Vidite koliko se razlikuje perspektiva Otaca i učenje crkve od onoga što mi butamo i onih koje mi slijedimo, kako ih je Sveti Apustov jutro nazvao opsjenarima, koji sebe obmanjuju i druge obmanjuju. Da ćemo, braćo i sese, da uđemo u svetinju nad svetinjama, u istine naše vjere, onda moramo početi od ovih osnovnih lekcija. A mi, kako se pokazuje, ni za njih nismo spremni, a kamovi za visine liturgijskog života. Za one visine na kojima se nalazi trup, oko koga će se orovi sabrati, orovi smireni, koje na visine duha podiže blagodat Božija, braći i sestre. Jer blagodat jedina je sila koja može da te digne do nivoa gdje se trup nalazi. Mislimo na tijelu gospodine god sebe pokuša sam da podigne, unizit se. I ješće, braći i sese, ne od tijela Boži, ne od svetoga trupa, nego će jesti od tijela satanskog. gordelivci oni se okupljaju oko gordoga. To je trup oko koga se vrane sabiraju. A ovovi, to jest smireni sinovi crkve, podižu se blagodatnom silom do visina oboženja, do liturgijskih visina, za razliku od vogova i te vadi koja uđe u hram, u oltar, ali da izađe iz njega. Po ovom učenju oni sigurno ništa ne znaju, ove lekcije nikad nisu čuli, ovim putem oni nisu hodile. I kao takvi predstavljaju veliki problem i veliku smetnju majci, crpi, koliko se radi po krštenim ljudima. Zato, braću se sese, polako, postepeno, oprezno. Dom duše, trpljenje, treba se useliti u njega. I treba se navići na novu hranu, smirenju. kaže Sveti Otec Ignatije, dok se hrani svetom hranom smirenja, duša može da obitava u svetom domu trpljenja. A čim nedostane te hrane, dakle smirenje, душа izlazi iz doma trljen. Kao v viho otima je duševni nemmi, podnosi i kovitva. Kao tasi podžju se v nnj razne strasne pomisvi i osjetčanje, potapaju je u dubinu bezumnih i gršnih razmišljanja, maštanja, riječi i postupaka. Sve ono u čemu se i mi nalazimo, nehraneći se smirene i ne podnoseći da živimo u domu trpljenja. Izašavši iz njega hvata nas haos, strasni vrtlog i energije duhova iz podnebesi. Duša Zapada u stanje iznemoglosti, mračnog unimija. Često se približava ponorima ubistvenog očajanja, pomišljajući na najgore, na samoubistvu i potpunog rastrojstva. Okrenimo se, broći i sestve, oko sebe, pogledajemo i u sebe i vidjet ćemo da smo i sami takvi. Čamotinja, pometnja i u umu, u srcu. Ubjelačko nastrojenje i samo ubjelačke pomislu. A sve zato što ne živimo u domu, trpljenjem i što nemamo hranu smirenja. A trpjeti bez smirenja nemoguće, braći srstvo. Ako ova dimenzija zvuči, a zvuči nepoznato strpite se malo jer... Otac će objasniti šta to znači dom trpljenja i kako se dolazi do te tako važne hrane. Učenje u pitanju braća i sese pa mora i da se izloži da bi se primilo. Pri tom, мало ni malo jeftino da se razumijemo. Visoko učenje. Učenje duha svetova braća i sese. Ne uči čovjek, ponavljamo, uči наши sveti. Ovo, oci nisu izmislili. Ovo nije škola ovoga i onoga. Pa imam učenje ta, pa imam učenje ovo. Ovo je učenje duha svetog. Svi sveti oci, znate kako i sveti je kako opšti sa svetim ocima. Ilije, otac iz nekog petog, šestog vijekna, potpuno jasna komunikacija. Predanje koje ide sa koljena na koljeno i, i usvaja se i prenosi dalje i evo ga vidite u crkvi došlo i do nas i u tome zaista vidimo čudo božije naime čudo milosti i ljubavi božije hoćeš vi pita sveti ignatije da ne prestanu obitavaš u svetom domu trpelnim u svetom domu trpljenja. Kaže, snaduj se hranom neophodnom za takvo obitavanje. Nalazi i umnožavaj u sebi pomisli i osjećanja smirenja. I sad definicija. Kaže, to smirenje koje je priprema za trpljenje nevolja prije njihovog doveska i podpomaže dobrodušnom trpljenju nevolja kada one dođu, sveti oci su nazvali samoprekorijevanjem ili samo samoukoravanjem. Tu nauku su u naše vrijeme, jer ova nauka, ona je braći i sese jedno vrijeme, bila gotovo zaboravljena i izgubljena. Jedan od svetih otaca koji je uhvatio taj spasonosni kabal bio je sveti Pajsije Veličkovski. Mi smo ovdje u nekoliko navrata i govorili o njemu. I od tog kabla kasnije su počeli da se obnavljaju sve štene manastirske, monaške obitelj je ova učenja u našoj crkvi čuvaju monasi, braći i sestri i manastiri naravno, ne svaki monah i svaki manastir je i monak može da se pretvori u skitnicu u menadžera i manastir može da se pretvori vrlo ovako u pećinu razvojničku nego sveti ti manastiri i predanju daimo nas našem duu odnosno našem vremenu to učenje sveti Pajsi je i predal optni pustinji i on je učeanju učenje o samo prekorjevanju odnosno samovkoravanju divabran i sesre na nivo zakon i svi optinski staci počeši odvelita pa preko Ambrosije, Makarije, sve do onih, poslednjih u nizu, a pa i danas Optina živi u tom duhu, forsirali su nauku o samoprekorjevanju, samukoravanju, kao vrhunsko umno djevanje. I zakvaljujući njima, zakvaljujući svetom Ignatju Brenšaninovu, koji je takođe prejemnik učenja otaca, drevnih otaca, i direktni potomak svetog Ignjatjera, svetog Pajsjerovičkovskog, to učenje je došlo do nas. Naravno, ono se posebno njeguje na svetoj gori Atomskoj. A evo i danas imamo taj veliki blagoslog da je to, pazite, spasonosno učenje došlo i do nas. Treba ga dočekati, treba ga, braći i sestre, uz zemni poklon sjelivati i postepeno, živeći u crkvi, usvajati, to jest meleme previjeti na otvorene rane, gordosti i visoko umje. Samo preko je Pokrivljavanje sebe za grešnost, za onu zajedničku svim ljudima i za svoju pojedinačnju. Potpuno obrnut proces od onog farisejskog nastrojenja, koje je grijeh vidjelo u drugima i blagodarilo na bolestan način Bogu što ga nema u njemu. Znači, farisej je braći i sese učenik potpuno druge škole, onaj farisej iz današnjeg evanđelja. On nije učenik duha svetova. I danas, svi oni koji su u tom nastrojenju, nisu i ne mogu biti učenici crkva. On je usluđivao druge. Međutim, crkva nas poziva da krenemo potpuno drugim putem, putem samoukoravanje. Pri tome, korisno je da se prisjećamo svojih narušavanja Božijeg zakona i da ih brojimo. Da vidimo koliko smo se puta ogriješili o Božji blagoslov. O, kako kaže Sveti Otac, još preciznije, o Božji zakon. Da se vježbamo, da se prisjećamo, da se na pravi način bavimo sobom, braći i sest. Prije tom ovdje stoji napomena, vrlo važna, da u ta sjećanja ne treba da uđu grijesi vezani za blud. Jer blud je gadna strast, ta sagrešenje su... Gadna i sveti oci ne daju blagoslov da ih se čovjek sjeća u procesu utvrđivanja u duhu samoukorjevanja. To je izuzetek. Svih drugih padova čovjek može da se sjeća izuzev tih. jer oni znaju da aktiviraju strasne energije i da čovjeku naprave probun i obnove borbu. Samoprekorijevanje je umno djevanje, posebno svojstveno monaškom činu, međutim, preporučljivo i za sve druge sinove crkve, koje je suprotstavljeno i protivno bogesnom svojstvu pave prirode, svojstvu zbog koga se svi ljudi, Pa i najnesumnjiviji grešnici, koristeći sve moguće lukavštine, upinju da pokažu da su pravednici i da dokažu svoju pravednost. Svojstvo pave prirode, braći i sese, jeste da čoveka ubjeđuje da je u redu, da je pravednici. Vidjeli smo danas na primjeru fariseju. Potpuno deformisana ličnost koga je pala priroda ugrabila i ubijedila da on se ne samo da nije u grihu nego je blabodario gospodu što nije kao stali ljudi. Bio je ushićen svojom vrlinom koja ga je dovela do takvog stepena bezumlja da je projavi kroz formu molitve, braćo i srstvo. To bi od prilike bilo ravno nabijanju na kovac. Farisej je bio nabijen na kovac gordosti. I protivnik Boži, taj kovac je postavio, što je njemu svakako pričinilo ne malo zadovoljstvo u sred hram na žalost nije samo jednog nabio nego mnogi danas vraćaju i sve se po hramovima nabijeni su na kovodst sve kroz moli tv pojavljujući svoju bolest zato je priča današnja priča je nedelj, o nedeljom mitaru i friseju. Vrlo važno, brađe i srstvo, je jedna od najozbiljnijih povuka lekcije ili ako hoćete upozorenja samoga gospoda, da se pazimo te bolesti. Svojstvo pale prirode da te gura, da si u redu, da si pravilno. Pogledajte i sami koliko je lako osuditi drugog. Danas, samo osuđujemo jedni drugi. Prava je rijetkost da naiđemo na nekoj ko se bavi ovim umenim djevanjem i koji će sebe istaknuti i reći, ma nije on, ja sam deset puta gori od njega. Sagovornike za osuđivanje imate uvijek. Uz kaf, uz rakiju, u kancelariji, znate, U autobusu. Bilo gdje. Pozovite koga hoćete, načnite tu temu, uzmite nekog da rešetate i pridružit će vas. Pava prirode, braći i sese, voli. Što kaže jedan savremeni otac crkve, pa kaže, u sredo liturgije neko ti priđe u to onim sveštenim i kaže, je znaš šta ima novo? A tebi da znači, uho da znači, tekao da da ga zgrabi čitavu znači. i da cijedi novosti. Duša poga prigoda se hrani trčevima, znate. ima potrebu, to možete sami dosjetiti. Čim ima neku novu priču, znate, sa velikim zadovoljstvima u svojem Ako biste čuli da je neko nešto loše rekao o vama, znate, to djeluje bolno. Baš bolno. I da vam neko u oči nešto kaže. Znate, od toga se mnogi razbolivaju. Od se razbolivaju. I mogu da povukuju neke ozbiljne... Tragična je Danas je ta gordost došla braća i sestre do, do usijaja. Danas su mnogi ljudi upavlju u bovez podozrenu. Znate ono A da ovi nešto ne govore o meni? Znate, podozreni koji su to prostore. Tu kad upadnemo tu, znate, to je mnogo opasan prostor. Tu svašta čovjeku može da se desi. Nemojte da se začudite ako neko dođe pa vas izlupa negdje na ulici, znate, jer je to trajalo neko vrijeme, neđe ste ušli u prostor, on je živi u podozranju, učinjelo se da ste vi nešto svirnuli njemu, i da se krenuli po njega i da je to nešto bilo vezano za njega i posle to ulazi u, u obradu traje možda 15-20 dana, mjesec, dva, i da vas negdje nađu polupan. Naravno, po dopuštenju Božine. Danas živimo u takvom vremu. Zato su ovi, pazite, ovo je kao gavšenje požara. to su zadnji ureč. Ako se ne uhvatimo ovo gužeta. I ako se, braći i sese, ne preselimo ili uselimo u sveti dom trpljenja, znate, izgibosimo. Samo ukoravanje je prinuda za palu prirodu. Zato, kažemo, umni podvig. Treba uložiti napor da čovek sebe ukorava. To je prinuda za pavu u bovesnom prirodu. Prinudom pava privoda smatra i molitvu i ostava duhovna djelanja. A upravo njima se carstvo nebesko sa napolom osvaja i pomoću njih ga odvržnici zadobije Evo se od jednog oblika tumačenja carstvo nebesko se na povom zadobija i odvržnici ga zadobije a u kojem podvižu vraćaju se uvažujući napo u što smerenje i samukoravanje. To je put. Na drugom mjestu Gospod kaže da je širok put koji vodi u propaz i da mnogi njime idu, a da je malo oni, oni koji idu uskim putem i da je malo onih koji ga nalaze. A put samukoravanja, braća i sese, to je put spasenja. I tu se i otkrivaju riječi Bože kao istinite, jer je zaista malo oni, koji njime idu i koji ga nalazuju. Izvan crkve ne možete ga naći. I vidite, ovo je vrlo važno. I tu se otkriva istina da je crkva put spasenja. Da izvan crkve nema spasenja. Zašto? Izvan crkve ovog učenja nema, braćo i srstvo. Pa pazite, mi koji smo Kristin I mi za ovaj put ne znam. Velite i u svetim manastirima, ali to možemo da posvedočimo jer mi pripadamo toj grupi. Ovaj put je mnogima daj Bože da bude, ali još uvijek nepoznat. Ne otkriven. I mnogi ovim putem još nisu krenu. A šta tek da kažemo za one koji žive izvan crke, koji se nadahnju drugim učenjima. Kako reše brat naš na ovim časovima jogi, na kraju se kaže zahvalimo tijelu. Ima tamo i ta forma i na kraju vježbe ti se zahvališ tijelu, svome tijelu, Eto ti je put spasenja. Umjesto da sebe ukoravaš, oni te uče da sebe Bogom učiniš, ali sam da to uramiš. Oni kažu, a nisi ti takav, ti si Bog, no da ti to ne znaš, sad ćemo mi te naučiti. Samo tako jedan nesporazum, sad će je da ćemo mi da nađemo Boga u tebi. I prizovu đavola koji zna da imitira i eto Kako reče je naš brat, otvori ti glavu bez lasera i ti izlaziš i počneš da putuješ. Onaj drugi malo napredniji kaže da te neka ptica sačeka i ti uđeš u pticu i sa njom letiš. Obilaziš. To su te mogućnosti. Izvan crkve. To je, bratje i sese, široki put. Pogibili. Samo u crkvi u živoj crkvi i u njenom živom učenju otkriven je ovaj put. Ali on je uzak. Malo oni koji njime idu, malo oni koji ga nalaze, braće i srste. Zato smatamo velikim blagoslovima što smo živeći u crkvi naišli na ovaj put. Pazite, nismo mi još krenuli njime, ali evo ga pred nam otvoren, osveštan, Mnogi naši, ne mnogi, nego svi naši sveti oci su njime prošli, braći i sestri. Evo i danas proslavljani sveti Makarije veliki, sveti Marko Efeski, sveti Jeftimije veliki, svi veliki oci su baš ovim putem prošli. Sa napolom, braći i sestri. Podvizavali se. Pritiskali svoju palu prirodu, ukoravajući sebe. Kaže, na početku vježbanje u njemu. Obratite pažnju na ovo. Dakle, potrebna je vježba, potreban je trening, potrebno je vrijeme, potrebni su trener. To nije tehnika... Uh, To nije vještina, braći i sese, kojom se ovlada za jednu godinu. To je umjetnost nad umjetnosti, pre nauka nad nauka. To je duhovna filozofija. Kaže, na početku vježbanja u njemu, samo prekorijevanje ima karakter nesvjesnog mehanizma. Izgovara se samo riječima, bez naročite blagonaklonosti srca, čak suprotno osjećanju srca. Često čujemo od dobronamirnih, ali lakomislenih bogotražitelja, žale se imaju problem sa molitvom. I šta je problem? Kaže, nije neka od srca, kaže. Tek smo krenuli, braći i sest. A oćemo moliti od srca. Šta to znači? Znači da se nismo upoznali sa učajnim. Pravimo greške u startu. Pazite kako to zvuči naivno za naše svete oci kad nas čuju šta, šta priča. Oćemo mogitvu iz srca odmah. A on čitavog svoga života, pazite, sistematski, uporno, uporno, uporno, kreće se ka mogitvi srca kao ka cilju. Naravno, poučeno svojih svetih otaca da je to cilj i da treba putovati, da se treba boriti a mi oćemo to odmah. Iako nam to ne pođe za rukom, mi onda odustanemo. Razočaramo se, eto nismo uspjeli u prvoj nedelji velikog poste ili na drugoj liturgiji, na drugom bogosluženju, u životu, braći i Drugi put došli u crkvu, drugi put uzeli u svetim bogosluženjem i pazite, hava prirode kako je opasan kako je vukao odma se žali i govori ne valja ovo nije ovo sabrano misli su rasijani ne ide u iz srca ne vlijedu pod ustaću vidite gordość vidite kako nas uzvisuje odma hoćeš moviti u srcu evo braćice sve se pouke obratite pažnju u početku. Karakter nesvjesnog mehanizma. Znači, samo na ustima. Ovdje je vrlo važno da iskoristimo primjer, a za Isusovu movitvu. Ja. Gospode Isuse Hriste, Sine Bože, pomilujme grašnog. Ovom movitvom mi se, braći i seste, vježbamo u ovom trudu, samo u koravanju nazivajući sebe grešnicima. Pritom dos, tu se podrazumijeva da si ti taj grešnik i u tom trenutku nema drugih. Jer je nemoguće da čovjek koji se na način bavi Isusovom molitvom, da se bavi i gresima drugih ljudi. Znači. Neku koji je ozbiljno zainteresovan. A na početku bavljanja ovom molitvom e, To je ista je suština ove i molitve mitareve. Bože, milostiv budi meni krešnom. A mi smo kasnije dobili i ime Božje, ono nam je otkriveno. Isus Hristos, Spasitel, Mesija, Sin Božji. Pa bilo logično da ćemo formu promijeniti i dobili smo danas već čuvenu i u crkvi omiljenu Isusovu molitvu. Bože milosti budi meni grašnom, gospode Isuse Hriste, Sime Boži, pomiljme grašnom. Kad se vježbamo tomu molitvom, a ona je tijesno sjedinjena sa ovim podvigom, umnim podvigom samoukoravanja, to je umni podvig, braće, isa, postoji tjelesni podvig, Oni su važni, ali su neuporedivo ispod ovih. E, taj podvig, tjelesni, bez umnog podviga, e, predstavlja čovjeka sa lišćem, a bez ploda. A sveti oci govore, gospod govori, a sveti oci su to prihvatili, pa i nama prednjavi, da drvo bez ploda siječe se i u ogenj baca. Kakav god je da je tjelesni podvig, ako nije prožet umnim podvigom i ako ne daje umne, duhovne prodove, on nikakvu vrijednost nema. Opasan je, jer samo tjelesni podvig gradi fariseje i nadima čoveka. Zato su e, ove metode, duhovne metode, posebno metod samoukoravanja broća i sest, spasonostni. I tu treba da uložimo e, veliku snaju. oko toga da se trudimo. Da nam to budu orijentirati. Karakter nesvjesnog mehanizma. Koristimo priliku da to povežemo i sa Isusovom molitvom, jer interesovanje za Isusovom molitvu raste, ali malo ko se upoznao sa učenjem koje prati bavljanje Isusovom molitvom, jer ako se ne upoznamo sa njim, postoji opasnost, realna opasnost da se povrijedimo umom. Jer ako se ne ukoravamo, nego gordo izgovaramo Isusovu movitvu, onda ćemo povrediti naš um, braći sas. I može da dođe i do ozbiljnih iščašenja, do upadanja u takozvanu duhovnu obmanu ili prelost koja se poslije, a ovo teško, povječi. Karakter nesvjesnog mekanizma. Gospode Isuse Hriste, sile Božije pomilujem. Us nama izgovaramo, a srce nije blago nakon. Čak se i protiv. To je na, na početku. I to ne treba da nas zbunjuju. Mi ćemo nastaviti. Jer voci kažu tako na početku biva. Nači ovo je u redu, Sveti Oče, On kaže, ureduje, ne brini, budi uporan, vježbaj, treniraj. I mi nastavimo. Kao mašine, kako kaže sveti starac Josip Spileo, Gospode Isuse Hriste, pomiluj me, Gospode Isuse Hriste, pomiluj me, grešno, Bože, milu stiv, budi meni jadno, meni grešno. Kao mašine izgovaramo, samo ustima, srce, Ćuti ili negoduje. Ali vidite, braćo, i sad mi se obječimo. Dakle, mi nismo zdravi, mi smo bolesni, mi se obječimo. Mi smo počeli da koristimo terapiju. Zatim, malo pomalo, malo pomalo, srce počinje da pokazuje sve veću blagonaklonost prema riječima samopreko rijevanje. Šta to znači? Pomilujme grešnog. Znam Srce se sve više slaže sa tim da smo ipak grešni. Došlo je do napredka, došlo je do pomaka, naravno, djelovanjem Božije, blagodat pa molitva ima veću sna na početku suvo ustima kasnije posle određenog vrmena srce prima to riječ i daje povratnu informaciju a na kraju samo prekorjevanje će se izgovarati iz cijele duše Uz izdašnji osjećaj plače, umanjit će i zaklonit će pred nama nedostatke i sagrešenja bližnjih. Ovo je mnogo, mnogo važan simptom ozdravljenja. Ponovit ćemo. Umanjit će i zaklonit će pred nama nedostatke i sagrešenja bližnjih pomirit će nas sa svim ljudima i okolnostima. Sabraće po cijelom svijetu rasijane pomisli u čin pokajanja. Pružit će usred sređenu molitvu ispunjenu duhom milosti. Nadahnuće nas i naoružati nesavladivom silom trpljenje. Vite kako se e, taj kvasac založen u srce, kako je proradio i kako je izazvao to blagodatno narastanje novih blagodatnih osjećanja. Vrhu je važno da prepoznamo, braću i sese, da onaj koji sebe ukorava. Da postepeno Sve manje vidi grijehe bližnjih. Ako bude uporan i istrajan u tome, blagodat će mu zatvoriti oči da vidi nedostatke bližnjih. I obrnuto, čovjek koji vidi grijehe bližnjih, on ne vidi svoj grijeh. Dakle, on se ovim djevanjem uopšte ne bavi. I svi oni koji se ne bave ovim djevanjem, braća i sese, uvijek vide i uvijek se bave sa grešenjima drugih. Još nešto što je velo važno. Metod samoukoravanja. Kad se uznapreduje na ovom putu, sabira rasijane pomisli. A rasijanost je svojstvo gordosti. Gord čovjek je rasijanoga uma. Zato, to, to je e, svetotečka mjera. E, Rasijanost, jaka gordost u srcu. A u kroz samoukoravanje dolazimo do sabiranja svih tih pomisli. Sva energija se sabira u činu pokajanja. Vidite, zamislite da ste došli do tog nivoa, stojite pred ikonom gospodnjem kao grešnici, kao, hajde daj Bože da dođemo do tog nivoa, kao najgori, kao oni koji se raspadaju, braće i sese, od grijeha, koji su teško oboljeli i koji pred sobom imaju isjelitelja i onoga ko ima vlasa, da otpušta grihe. Logično je da čovjek ne može biti rasijan. On se u činu pokajanja kroz molitvenu formu sabira. Da li kroz metaniju, da kroz umno fokusiranje na ime gospodnje. Gospode Isuse Hriste Sine Bože. Pomilujme. Sad je sabran u činu pokajanja. Zato se kroz samoukorivanje, braća i sese, rasute energije duše postepeno sabiraju. I kroz prizmu pokajanja znate, prinose Gospod. Jer podvih samoukoravanja on je direktno vezan za ime Gospodnje. U suprotnom, on bi bio rušilački, autodestruktivan i vodio bi čovjeka očajanje. Mi ukoravamo sebe, ali pred licem gospodnjim. Ovo je važno podvuće možda neko e, nespreman na ovaj duhovni prostor izgubi i izvide da se radi o lekciji crkve. Ako je pitanje lekcije crkve, onda je onda se podrazumljiva da je gospod pred nama i da sav ovaj podvig mi preuzimamo radi njega i radi obnavljanja zajednice, narušene zajednice sa njim. Drugo, pružit će usred sređenu molitvu ispunjenu duhom milosti. Znate, milosti prema bližnjima. Milost primamo, milost emitujemo i nas i naružati nesavladivom silom trpljenja. Uzeli smo hranu, braću i sas, obezbijedili smo se, ušli smo u duh smirenja i kao takvi možemo doživimo da u svetom domu trpljenja. E, zato je podvik samoukoravanje, broću i sestri. Put ka svetom domu. To je ono što prethodi k useljenju, u sveti dom trpljenja. Jer ako se ne budemo smirili, ako ne prinudimo sebe, mi se nikad u taj dom nećemo useliti. U sveti dom trpljenja. Živit ćemo kao skitnice, znam. Lutaćemo neminovno ćemo ugutati kroz prostor podnebes. I kao, kao jadnici tražićemo da nas prime u improvizovane, kolektivne smještaje. Onda ćemo, htjeli, ne htjeli, morati da ulazimo u krdo svinja, moraćemo da idemo na zborišta ovoga svijeta, da se okupljamo u sinagogama tame, jer čovjek ne može da podnese usamljenost, ne može da podnese bezdan. Ako se kroz samoukorjevanje ne uselimo u dom trpljenja, uselit se u domove gordosti, u domove oholosti, u kojima je glavno raspoloženje, osuđivanje, bliži. Ako obratimo pažnju na molitvo slovlja naše svete crkve, vidjet da su sva ona ispunjena upravo tim duhom. Poverite, ako čitate molitve iz molitvenika, obratite pažnju i evo, Kroz ovu prizmu, ovog učenja, obratite pažnju na duh koji vlada u tim molitvama. Obratite pažnju, recimo, na molitve Svetog Makarije Velikog, koje danas proslavljamo. Vidjet kako one odišu upravo tim duhovom. Kako je Makarije, da kažemo, blagodatno nezadovoljan sobom. Kako ponire u dubine samoukoravanja. Došavši do velikih visina, zbog čega ga i naziva crkva veliki da smatra da ni nijedno dobro djelu učinio nije. I naš sveti Sava, braći i sestre, i on je sebe nazivao e, psom, a ne čovjekom. Kako je duboko ponirao u tajnu smjerenu umja, samukoravajući sebe veliki oci crkve, veliki pimen sjećamo se one one njegove moćne ispovjesti, kad je pred kraj svoga života rekao učenicima da će on biti bačen tamo gdje je satan a to je da se razumijemo to je za onoga ko nije upućen učenje crkve sumanu ta priča. Dakle, to je kao projelo nekog psihičkog poremećaja. I pazite, potpuno je razumljivo da je nama to je pimen ovo. Pazite, pimen na velikoj raspoloženja nejasno. A pa čekaj, kako veliki pimen, veliki svetitelj crkve, kako može tako nešto da govori o sebi? I to u zenitu svog duhovnog života. I to će nam posati nejasno sve dok se ne sretnemo sa učenjem koje je on usvojio i metodama koje je praktikovao. Ukoravao se, ukoravao, ukoravao, ukoravao i blagodatno ponirao u tajne smirene. Braći i sestre, ti nivoji, to su tajanstveni nivoji. Mi tamo pričom ne možemo da doparamo. Možemo samo da i da svutimo da se ta atmosfera nalazi u tom pravcu i da se do nje ide tim putem. Ali kako je tamo? Šta se zapravo tu dešava? Mi to možemo da znamo samo ako okusimo. Ako se sjećate onog razgovora između jednog filosofa i jednog vrlinskog starca, pa ovaj filosof kaže, pa kako je moguće da sebe smatraš? Onako razgovarali su u uštanom. Da smatraš sebe najgorim na svijetu, a očigledno je da živiš vrlinski. Filosofu onog racionalističkog kovara, to je bilo nejasno. Ne pušiš, ne piješ, je tako, ne griješiš, živiš očigledno vrlinski. I sad smatraš sebe najgorim na svijetu. Kako je to moguće? I ovaj ga gleda kaže, ne znam kako da ti to objasnim, ali tako je. A Ava Dorotej bio je tu prisutan, pa vješt, da riječima opiše tu tajnu, pa kaže, to tako biva kad se čovjek bavi nekom naukom, nekom umjetnošću, pa on to nešto radi, radi, radi i prosto op, ovlada tim, a nije osjetio kad je on to baš naučio. I ovladao je tim. Tako i U vještini samoukoravanja, u nauci, duhovnoj nauci, u tom umnom podivu, čovjek sebe ukorava, ukorava, ukorava, sve se više sobom bavi. I blagodat duha svetu izaziva promjenu. I do čega dovodi? Do toga da on sve manje obraća pažnju na druge ljude. Sve manje obraća pažnju na njihove grijehe, na njihove mane, na njihove strast. Tek onako ponekad i vrlo površno, kao onaj, kako se kaže na jednom mjestu, koji se bavi vrlo važnim poslom, vrlo preciznim poslom, gdje mu je potrebna velika pažnja, pa kad čuje da se nešto mrda ili da neko prolezi Pa tek onako krajičko moka obrati pažnju i odmah se vraće na sveštenu delanju, odnosno samoukoravanju. I dođe do tog nivoa da on drugog grešnika ne poznaje do sebe samog. Drugi ljudi su od njega bolji braće i sestri. On druge ljude vidi kao kao svetite kao vruminski ljudi seže da se Isidore Boženog iz Svetice koji se bavio po bogoslovu velikog rigumana Aleksandra iz manastira bavio sa upravo ovim metodom seže da se Isidore velikog onog bogoslovi samo mu je dao bogoslov samo da pravi metanije na kapi i da svakom kuđu u manastiru izađe na pravi zemni poklon i kaže brate u molis za mene džoboyu u mene i kako svega 7 godina se podvezao prelazio iz godine u godinu u početku mu je tačno ovako kako piše sveti Ignatije u početku mu je bilo mnogo teško jer je bio od polemičkog roda aleksandrovski polemičar i se Mogatčov bogatsk i došao u manastir I Allah ga je osjetio, tačno je vidio je bovest i dao mu je samo taj podik. On drugog poslušanja nije imao. Kapija i samo metanije, pomovi se za mene, demon u mene. Pomovi se za mene, demon u mene. Pomovi se za mene, demon u, u mene. Pomolite se, doleze recimo poklonici, a on, pomolite se za mene, demon je u mene. Godinu u početku mnogo teško, utrovo se razdirao, ali kako piše u vesvici, iz godine u godinu sve bolje i bolje. Pa onda broći se počeo da usvaja to. Pa na kraju došlo je do toga da mu da je bratija, sva bratija manasir, da su izgledali kao sveti angel. Da. Pa ga onda bilo Stid, da on uopšte uđe i jede sa njima za trpezom. Znači, toliko je počeo da ponire u tajnu samoukoravanju, u tajnu smireno umljenju. Znači. Pa je privazio sa velikim strahopoštovanjem, sa velikim trepetom, svetom putirom. Nije mogao, kažu, da gleda u lice brati. Znači. Koliko se smirio. I poza sedam godina gospod ga podiže, uze Osvećeno, to je čuveni gvozdeni Isidu iz Vlestice. I kao takav, udostojio se slobode pred gospodom i uzeo sa sobom i vrata Ramana Silskog, koji bio nepresani i svjedok tog njegovog zarista čudesno podviga. Za svega, sedam godina strahovit preobražaja. Metodom je, pazite ovo što mi govorimo, Nije ovo odjučaj pođi pa sas. Ovo su drevni, otački metodi. Samukoravanje. To je svetinje nad svetinjami, znate. I mnogi su se ovim metodom potpuno izliječili, preobrazili, osveštali, obožili, sa Bogom sjedinili. Ovim metodom unizili sebe, a bogada ću Božijom bili uz, uzvišeni. Molitvo svoja naše crke su preispunjena ovakvim molitvama. Pogajajte oktovi. pogajajte sad poslini triod, knjiga koja se koristi. Evo danas smo počeli da ju koristimo i koristit ćemo je u toku velikog poslije. Prepune, braću i sestre, ovakvih vaparija. Dubokog smirema. u manastirima dobro uređenim monasi u toku svakog dana određeno vrijeme odvajaju da bi se bavili ovim umnim djelanima. Nažalost, toga danas sve manje ima, ali ranije znalo se svakog dana vježbati, trenirati kao što neko visi ovratil, razboju, vježbajući, Tako su i monasi u drevna vremena, tako bi valjali i danas, a makar po 15-20 minuta a pola sata, ako ne više, da se vježba, da se razvija malo taj osjećaj u sebi. Da se bavimo tim umnim, tako važnim umnim djevanjem, koje daje kvalitet i pravilno usmjerenje svim drugim duhovnim podizima. Jer ako izostane duhovno djevanje, samoukoravanje, što god dobro uradiš bez toga može da te, da te inficira može da te pogora ođeš li u crpi dobro da poješ. ođeš li trpezu dobro da postaviš ođeš li biti pametan ili prepametan u nekom razgovoru u izvođenu nekih zaključaka ođe li se nešto dobro desiti preko tebe a silom Božjom ako staneš bez ukvaravanja da možeš može žestoko da te povrije da te ugura u pomisel, u ideju o sebi da se ti neka veličina i tako biva svim onima koji se ne vježbaju u toj umnoj disciplini oni se trude da samoprekorjevanjem u vjere ubijede sebe da su grešnici, Ja to neće braći se ovako da uđe u glavu neće Evo, povedajte i sami koliko je tvrdo srce da primi tu istinu, da si grešnik, da si bolesnik. A koliko lako primamo, pohlo. Demonska pomisao da si nešto kako lagano, a čak i nekuca, brađi se, nego čim osjetimo da demon donosi pomisao visoko umljeh, Mi već onako spremni obučeni otvaramo vrata. Znači. Mi je priziva. A kad čujemo da nas je neko neгде pohvalio, pa to probutamo, pa onda to nosimo, znate, pa se pauživamo u tom, pa to, pa onda razgrađuje, znači. Pa se tu dodaju ono što nisu rekali, sigurno su mislili, jeli bi lekli. A kad čujemo ukor teško, bada, vrlo teško. E, to je to. Dakle, potrebno je prinuda, prinuda, rad, trenut, vježba. Pa priroda neće da vjeruje u to da si grešnik. Neće da prihvati takvo saznanje. Kod drevnih otaca, braći i sveste, da ta disciplina bila je toliko cijenjena Da je ostalo zabilježeno u starečniku, da je Aleksandrijski patriar Teofil posjetio velikog avu Nitrijske gore. To smo negdje govorili, ali sad je pravo vrime da se sjetimo te poluke. I došlo je do njega specijalno da prijeli polku, koji je tada bio vodeći ava. Nitrinska gore biva prepuna vrlinskih monaka. Biti Ava na takvom mjestu dovoljno govori o njegove doličine. Patrijar Teofilu došao je i pita ga. Ava, šta si našao da je najvažnije na ovom putu? Dakle, na putu spasenja. Ava kaže, od da uvijek i u svemu optužuje samog se. Patria odgovara kaže, to ne da, to ne samo daje jedi. To ne samo da je, ne da je najbolj nego jedin put Tako su razmišljali naši oci, braći sve, naši sveti oci. To bi trebao da bude i, i naš put spasen. Tim putem bi mi trebali da hodimo. samoga srba. Podvižnik ovog djevanja uvidjeće da su svi ljudi sveti i anđeli. A da je on grešnik nad grešnicima i pogruziće se kao u bezdan u neprestani duh milost duh milosti prema ljudima nedavno smo shvalili svetoga Antonije Velikoga i u njegovom žitiju ostalo je zapisano braće i sestre kako ga je duh sveti pokrenuo iz pustinje da ga pouči i odveo ga u Aleksandriju veliki, mnogoljudni ono rime mnogoljudni grad i sad imamo neobičnu situaciju Veliki Ava Antonije, biva navođen Duhom Svetim, sad ne uvezimo u to kako je Duh Sveti vodio Avo Antonije, jer nismo daleko od njegove prvine, tek Duh Sveti je tako i ljude mogao da vodi i poziva i navodi i doveo ga do jednog prostog aleksandrijskog obučaja, koji je radio na jednoj od prometnijih aleksandrijskih pulice i kao onom vitlejenskom zvijezdom pa stade iznad obućara Antonije gleda vjelujući da je u tom čoveku ta riznica taj bise i kreće da kuca, da otvara, da ište i pita čoveka kako živi obućar odgovara, kaže, živi uz pomoć Božiju, brakuje, zarađuje svojim rukama i što zaradi, on nešto da crkvi, nešto sirotinji, a trećinu ostavi za sebe i svoju porodicu. Antonije čuši taj odgovor, ne vidi u toj vrlini ono zbog čega ga je duh doveo. Pa ga još malo propita i nađe se. Reče mu sveti obućak. Kaže, vidiš li avo ovaj narod? A narod kao danas, po gradovima. Jur, jur, jur. Kaže, vidim, brat. Kaže njim obućak. Vidiš Držim da će se svi oni spasiti. A sam meč. I u toj izreci Antonije obrate duhovnu pouku. Taj ugučar bavio se ovim umnim delom sebe ukoravao i došao je do tog nivoa da je smatrao da će drugi ljudi obresti spasenje a on sam neće u istom duhu kao Ava Pimen veliki ili Makarije veliki ili mnogi drugi sveti i tako veliki Ava Antonije bi poučen I usmjeren Duhom Svetim preko prostog Aleksandrijskog obućara. I mi, braći i sestve, zašto da ne? Možemo da se vježbamo. Evo toliko je ljudi oko nas. Pa evo ti sjediš bilo gdje. Jesi li u kancelariji? Jesi li na bilo kom drugom mjestu oklužen ljudima? A eto, počni vježbaju. Razgibavaj svoju, um. Kreni do da ukoravaš sebe i počni drugome da daješ prednost. Kao na početku što smo rekli. Kao prost mehanizam. Znači, trudi se, iako s srcem to ne osjećaš. Ali kreni. Evo vidiš nju, njega, njih. Oni su bolji od mene. Pa se onda malo zanimaš, pa kaže, pa, pa vidiš, stvarno, obzirom da sam uradio i to, i to, i to, i to, stvarno sam goriš, stvarno su bolji od mene. Za prvi dan, dobro, zašto? Dve smo se umorili. A onda drugog dana, opet odvojimo po, po 20 minuta, po 20 sata, pa krenemo. Pa Duh Sveti, prako da Duha Svetog vidi da smo postali zainteresovani, znate. Pa se onda svi sveti oci, učitelji, koji su na nebesima živi, braći i sestra, pokrenu, pa krenu da djeluju da nas učaju, da nas vode. Jer ne mislite, valjda, da ćemo, dok smo u Duhu osuđivanja drugih, imati za pomoćnike i duhovne rukovoditelje ovakve svetitelje. To, braće i sese, neka nikom ne pada naprme. Mi smo upali u ovakvu strašnu izolaciju, upravo zbog toga što smo izabrali pogrešan put. Put osuđivanja drugih, ukoravanja drugih. I došli smo do toga da su na moci i učitelji crpe postali potpuno tuđi i nepoznati čak i po imenima, a o njihovom učenju da ne govorimo. Ako bismo krenuli, makar po malu, posebno, da se bavimo ovim delanjima, oni bi, braćo i sestra, duhovnim kanalima postali bliži. I kogod krene da se bavi ovim delanjima, on mora ne na njih. Njemu će sveti Otci postati potrebni. On će brzo da osjeti da ne može sam da se snađe i krenut u potrebu za njima. A oni su prije tebe krenuli ka tebi. Jer znaju da će ti pomoć biti potrebna i doći će kako? Ili putem spisa, ili putem čovjeka koji je sa tim spisima više od tebe upoznat. Ili na neki drugi način, tek sa njima ćeš se sigurno sresti i upoznati. I sama pojava svetog ignjatja Brenšaninova potvrđuje tu istinu jer su njegovi spisi, braći i sese, direktna posljedica djelovanja duha Otaca i kao odgovor na potrebu e, naših dana, naše generacije. je Sveti Ignjat je Brjančanino, to treba da znate. On tek u ovo naše vrijeme dobija naznačaj. Naše vrijeme ga je prepoznalo kao važno Otce. I u tome vidimo veliki blagoslov i promiješanje crkve o nam. Zato, ignorišujući oce ovog kalibra, mi se, braće i sese, predajemo tam. I vrlo je moguće i vrlo lako će nas zavesti oni koji obmanjuju. Kao što se, nažalost, prečesto i dešava. I još nešto što je mnogo važno Ovo bi išli kako vrijeme Ove ti veće Dvajest od deset člavača A nismo ni počeli Ajde ovaj dobro Aj makar još malo Samo da, da dodam A nešto može i kuće Da se ponesi Keže, Samo preko rijevanje tajanstveno svojstvo da budi u sjećanju i ona sagrešenja koja su bila popuno zaboravljena ili na koja nije bila obraćena nikakva pažnja. I zaista, oni koji krenu, braći sve, sve ovim putem, recimo ako govorimo o ispovjestima, kad krenu iz močvare gordosti, prevaznošenje i osuđivanje drugih, jer gordost uvijek osuđuje, bratvi i sestri. To je sestra blizankinja. Gordost, gnjev i osuđivanje. To uvijek ide u paketu. Nema čoveka koji osuđuje da nije gord. Kad krenemo suprotnim putem sebe do da osuđujemo i ukoravamo, onda vremenom Čovjek sve više ponire u sebe tako da se njegova ispovijest vremenom razlikuje. Nije više onako gruba i površna kao na početku. Kako reče jedan naš brat, nedavno uključen u proces pokajanja. Kaže, oče, ja sam mislio da je grijeh samo onako ako si nešto uradio, onako mislino je najgrublje projelo. I kad je malo krenuo, nekoliko korak ovim putem Njemu se brađe i sestre otvorio pogled i on je vidno bio zaprepašćen u kako je tam i živio. I kao da kažem, imao je set onako poprilično sabijenih ispogljosa. To je iz njega počelo samo da, da, da izbija. Samo nekoliko koraka u ovom pravcu. Crkva mu je pomogla Jer mi u početku krenemo, ovaj mi je kriv, ona mi je kriva, crkva to ne dozvoljava, znate. U crkvi nikad nećete naći sagovornika za tu temu, za osuđivanje, nikad. Sjeđam se kad smo kretali, pa negdje malo pokušamo nešto da provučemo, ne da crkva. Uvijek kaže, ti si kriv, a on je, nije on, ti si kriv. Znači, takva je majka znate, hoće da, da nas prevaspita i ne dozvoljava osuđivanje i kad nas ubijedi da krenemo tim putem a onda vidimo da ona naša svijes o grijevu zapravo je bila nesvijes tek onda čovjek ulazi i vidi koliko je brljavio kroz život i što više poniremo u tu samo samospoznaju Dakle, vođen da ću poznaje sebe, on vidi da je zapravo veliki grešnik, veliki razvojnik, na kraju krajeva, prvi od grešnika ili jedini od grešnika, da drugo ga i ne postoji. E to je, kako Sveti Ignatij kaže, tajanstveno svojstvo, jer ovo je svešteno delanje, braći i sestre. Mi na ovaj način, aktiviramo ili prizivamo blagodat duha svetoga. I ona nas vodi, vodi, vodi do takvog poznanja grijeha, da čovjek u toj svijesti, u tom viđenju svojega grijeha, a viđenje svojega grijeha je dar duha svetoga, prepoznaju u ličnosti gospoda Isusa Hrista svojega iskupitelja spasitelja pritom ispovijeda ga braće i sestre svim svojim bićem takav čovjek kad izgovara Isusovu molitvu njemu i koža i um i volja i srce svo njegovo biće za znači, učestvuje u toj molitvi gospoda Isusa Hrista Sine Boži, pomiluj me grašno, izlij milost svoju na, na moje rane. Takav čovjek cijeloga sebe doživljava kao jednu veliku, živu ranu, braći i sestri. I takvom molitvom, kroz prizmu samoukoravanja ili pokajanje, čovjek se sjedinjuje sa Bogom, znate, čovjek se obožuje i biva tajansveno podignut na nivo velikih. Onaj pimen koji je sebe gurao u ad, koji je sebe osudio na ad, onaj makarije koji je sebe usuđivao na ad, onaj jeftimije koji je sebe osudio na ad, na vječne muke. To su vam, i sestre, velikih oči crkve on je sebe unizio a gospod ga je crkva ga i nazvala veliki ja. to je to tajanstveno sveštono delo a kako to sad i takav psihološki humor tak psihološki nema tako jedino da, da ne da to ne mogu ti naprinju na po težom pogledu glave kada pa dođe do nekih promena na boju. Da se tek <laughs> da se znae. I svemo je što je važno je da povučemo samo na prvom poravlu i sve smo govorili o usmirenju, ajde da dosimo za drugi put o otrpljenju, ovo je povezano sa Vježbanje u samoprekorijevanju, neko dakle, vježbanje. Uvodimo nas u naviku da prekorijevamo se. Prvo vježbamo sa naporom i onda to pređe u naviku. I, i postane dio naše prirode. Znači, imamo primjer iz nesvetije sveti, a sveti. Pa kad onaj, da provjeri jednog iskušenika kako je spreman na poslušanje i kažemo, viš kaže onog starca a tamo mi išao jedan starac koji je odmakao u ovom delanju iguman je znao znači, starac je kao okean znači, uzmi bombu i baci tamo i ništa se neće desiti eksplodirat će ali sve će biti mirno okean, bezdan, smiren provadio taj starac iguman iskoristio priliku da provjeri nivo svijesti ovog poslušnika i kaže mu viš onog starca aj pođi kaže Lupi ga kaže, šutni ga kaže. I ovaj kaže, neke boje basovan. I krenu. I priđe starcu i stvarno šutnu ga. Na razočarenje Igumana. Jer Iguman u njega nije očekiva takav nilog poslušanja, nego je vidio da je i ispratio glavom posle, naravno. Ali, šta se desio? Ovaj starac okreće se, pazite, Vježbao je, vježbao, vježbao, pa obogadao, obogadao, obogadao, pa usvojio taj duh. Diso je njime. I vidite, on je živio u domu trkljenja i bio je spreman kad dođe do neke nevolje, da je odmah primi. Ili, ako oćete, on je stalno imao nekoga koga je šutirao. Zatim, on je stalno sebe držao tome da njega neko treba da šutne. Mene neko treba da šutne. Mene neko treba da šutirao. Ja sam zašutiran. Vježba, znate. Vježba, vježba, vježba. Dođe ovaj momak i šutnu me, znate. I on se okrenu, znate, pravi me i kaže Oprosti ako sam te čime sam razni. To se desi u ovom ovaj sadu, znate. A to je monar, skolopečarski manastir, znate. čuvar svetih predanja. Ko bi rekao, vidite, za površan pogled ništa se ne dešava kaođer i malo i nema pojma potpuno su van tokova mi sad svašta znamo znate to smo prevazišičuš pravoslavnom a za tamo ima još neko znate. jer tamo može još ne se naučiti pa vidite može znate. samo to je tajno za pogled gordoga svijeta znate ne postojeće učenje uopšte ne možemo da mu, da mu pristupimo braći i sestre jer je svetinje A svetinja se, po zapovijesti gospodnjoj, ne baca pred svinjima. Znači. Vidite, gospod ovo učenje neće svinjama da daje. Znači. Ne svinjama, nego ako ima zainteresovani, onda ćemo da otvaramo ove knjige. A ako nemo, da zatvaramo. Aj Bože, do da uveče bude otvaranje, a da se ne zatvore knjige večeras, na to mogu da ipak potrebom duha, znate, izazovemo eh, ljubav Božju, milos Božjiu preko naše majke Crkvenice. Uvede u tajanseni glasov ovog učenja. Pa i mi ukoravajući sebe obezbijedivši dovoljne zalike hrane danas i sutra kad neka nevoljena iđe da živimo u njoj kao u domu pa na iđe bovest braći i sesto a ti kažeš a neki je blagosloven a imam jednu bovest a izvježbali smo se e sad to se daje onima koji su odmakli koje ko odmakali u vježbanju njemu će se dati veće trpljenje znate pa kaže neki je blagosloveno, znate. Starac Pajsije, sveti starac Pajsije, on, on je izmolio od gospoda bovest, znate. izmolio je kancer od gospoda. Porfir je, sveti je, izgledao sebe teškim hiruškim intervencijama bez anestezi, znate. Na svetoj gori dan danas imate oce koji nose teške bovesti, bez ikakvih intervencija. Kakve intervencije? Neće, neće ništa. Znači. Prima to kao blagoslov. Tomo je kućića. Znači. Ne dozvoljava da ga iseliš odadle. Ima smirenje, ima dovoljno hrane, znači. smirava sebe i trpi. Šta god gospod dopusi na njih, oni trpe. Znači. To je mnogo važno da, da imamo tu vezu. Jer vidite, vrće i sestre, ne znamo šta će na život sutra donijeti. Gord čovjek, on ne može da izdrži nikakav ispita. Gordi ljudi, pogotovo danas, nikad se ovakše ljudi nisu ubijali, braći i sas. Nikad ovakše, znam. Hajde da je neka ekstrano teška situacija, baš teška. Tade čovjek kaže, šta će nije imao ubio se. Ljudi se danas ubijaju, znate, za sitnice. Tolika je ta gordost užarena gordost, da malo fali da dođe do samoubistu. Jer samoubistu, uvijek posljedice se mu malim, izuzetno ritkim slučajima da je drugačiji uzor, uglavnom od velike gordost. Neka mala nevolja, ljudi padaju, zna, duhov, utapaju se u razne, u razne oboljenje, zna, ili, umjesto da se useli u, u sveti i dom trtenja, hoće da izađu na druga vrata, pa tamo kod, kod magova, znate, kod prebaranata. Pazi, god neće da trpi, neće da živi u svetom domu i onda traži pomoć od, od vražova, od opsjenara, od zločinaca. Tako biva sa čovekom danas. Nažalvo svećina tako biva. Neće trpljenje I onda oće bilo što, oće za 15 minuta da se riješi. Neće trpljenje, pa onda se zadužuju. Neće da trpi, pa onda uvetiju razne dugove, te krediti, te ovo, te ono, te oće, te oće, te oće. E pa evo onda, znači. Onda te bude mukri problem. Zato crkva nas uči, braćo ses, da ne bježimo od, od, od, od svetoga doma. Trpljenje je sveti i dom. Što ti je, Gospodo, primi to, ali moraš imati krun u tom domu. Je vidite, trpljenje ne može bez smirenja. A smirenje ne može bez vjeruje, ne može bez podviga, ne može bez treninga. Zato treba početi odmak vraći sve. Evo i period velikog posta nam je dat. Svaki dan, evo, svala Bogu, danas vrijeme daje ovaj duhovo vremen, daje velike mogućnosti da se smiravamo. Gospod će pomoći, Majka Božja će pomoći, Sveti Otce će pomoći. Uvijek bilo koje žiti je Svetog Otca, eto ti primu. Sveti Atanas je veliki, braćo i sese, i učestmo ga svaljuju. Pa pogajajte njegovo žitke, ako i trebao da se ubije onda je to Atanas. Po toj logici svoje, da. Čitao je i to pazite, od od od od majčine utorbe svet čovjek. Veličina Atanasijeve neprestano gonjenje, gonjenje, gonjenje, gonjenje, gonjenje za istinu Božju. Pet gonjenja je preživio. Nema koga nije gonio, braćijo, se bio je jedno vrijeme najtraženija ličnost u carstvu. Svi su uvek o Glava mu je bila plaćena. Da? Visoko plaćena. Ko nađe atanasija i ko donese glavu? Pa je mučenik živi u bunarima. Veliki atanasije živi u bunaru. Ali vidite, za njega je bunar bio sveti dom, trpljenje da je ispunjen smirenim. Atanas je se bavio ovim davanjem. On je to sve smatrao u slavu Božju, ali sebe je smatrao počastvani tim, sebe ništavno da strada za slavu Božju. Za njega to bio bragosno. Živio po grobovi, znate. to. je naš sveti Atanas je veliki. A šta mi? Malo se nešto zaljulja i već predaje. kapitulaciji. Tako da, evo poučeni i se ovo malo mrva sa bogatih trpeza naših otaca, poučeni našim svetim predsima koji su na ovim prostorima, koji su pet vjekova, braćo i se pod, pod ropstvom živjeli, nisu imali drugog doma, do doma trpljenja, nisu imali druge hrane, do krane smirenja i preživjeli su. I pazite, iz tih domova su izašli kao sveti ljudi, kao sveti mučenici. Pa i mi danas kao čeda crkve, prije svega kao čeda crkve, tačno je pripadamo mi ovom narodu, ali mi smo prije svega čeda crkve. Ako ovaj narod neće crku, brato i sestra, onda nećemo, da pripadamo takvom narodu. To ne znači da nemamo identitet, imamo ga. Mi smo djeca crkve. Ako naš narod neće da živi u svetom domu trpljenja, ako će da se prodaju, ako će da živi po ovim važnim dvorovima, napjeni odmore, neka živi, mi ćemo izabrati Bogom osvećene domove, mi ćemo izabrati sveti dom trpljenja. Prethodno se obezbijedivši svetom hranom, smirenjem. Zato počnemo, braći i sestre, odmah da je sabiramo. Koliko je večeras, pa sutra u toku dana. Sabirajmo, sabirajmo, sabirajmo. Pa kad dođe dan, kad dođe Boži blagoslov, kad dođe, nazovi, loša dijagnoza, kad dođu poplave, kad dođu zemljotresi, Znate, kad dođu ratovi i mnoge druge nevolje, mi se nećemo ni pokovebati, ni uprošiti, ni u očajanje pasiti. Mi ćemo u svemu tome vidjeti novu priliku za proširenje, braće i sest, za proširenje naših domova, za još veće trpljenje. A hrane potrudimo se da bude dovoljno. Medljimo, braće i sestre, naše dane, sveve situacije na minu samoukoravanje, da bismo imali dovoljno prašna i dovoljno hleba, da živimo i da se nasvađujemo, jer je blagoslovna Božijim blagoslovom da se hranimo u svetom domu trpljenja, pa iz da uđemo u one carske dvore, u one stanove naše, daj Bože, da ih nasvidimo koje će gospod naš da priugotovi u novom gradu, u gradu koju očekujemo, kome se nadamo u novom Jerusalimu, gradu, spasenim gradu svetim. U kome, daj Bože, i mi da se sretnemo na trgovima njegovim, a jednom svjetlošću obasijanim, jednim duhom svetim povezanim. Vjerovom Sina, a ljubavju Otca Nebeskog. Amin Božeš. Sve ćemo dobiti brati i sve se po jednu ovu Isusovu molitvu tamo brat Jovan ima pa da uzmete i da juuralmite i držite i da vezbate uporno uporno uporno i i podovaće biti sigurno dostojno je svaku vojiskinu hajnića Boga rodiću Hristova važdeju i krene po dozvolju i na ter boga našeg ocestmešoju jerobini slavnežuju Hristane i oserahbi bez istine Boga slovašuju